Er det den rigtige beslutning at lukke Irma? Er Sofie Linde opmærksomhedskrævende? Er det en god idé at sende tanks til Ukraine? Og hvordan skal Shakira komme over Piqué? Velkommen til så to af Markus Reality-panelet. Der er programmet, der redder kendte ud af forskellige livskriser med hjælp fra eksperter i drama, kriser og strandudfordringer. Med mig i studiet har jeg Sigmund, Christine og Camilla Frederikke. Alle sammen for good luck, guys. Fantastiske vinker. Hvem vinker I til? Dig! Mit navn er Markus Eklund, og du er med på en lytter. Prøv at Vinder. nu skal vi til det her. Fordi programmet det er jo et rådgivningsprogram, og vi skal jo som nævnt igennem nogle spørgsmål. Og øh, I som mine gæster vil jo gøre jeres bedste for at besvare ugens dilemmaer. Derudover så har vi jo også en lille konkurrence som jeg også lige sagde til jer, lige inden vi begyndte, det er ugens slader. Mm. Hvem kommer med de vildeste slader i slutningen af programmet? Og de vinder oh. præmie. Det kan være alt fra en sixpack en pose eller en tur til Ægypten. Hvad vinder vi i dag? I don't know. <laughs> en tur til Ægypten? <laughs> det kunne være dejligt. Eller det bliver ikke en tur til gym, fordi den er jo blevet solgt, så det Nå, kan være noget andet. Men det, det kan være i lige så stor et omfang. Tage, så kan. Ellers vil Kretja og Pritja have en sixpack, tænker jeg. Eller en Gran Canaria-ture. Oh, okay. Det må være det. skønt. All inclusive. <laughs> ja tak. Men jer, ja. inden vi går i gang, og vi går videre til dilemmaerne og alle de her spørgsmål, så skal vi selvfølgelig hygge snakke lidt. Yay! Yay. Altid hygge. Nå, nu skal I i hvert fald høre. Øhm, og inden vi går videre, så skal I lige høre det her, fordi det mit navn er Sinan Türkman, og du lytter til Markus og Reality panelet ah, ja, så Stødende kender vi sidst. ham. Ah, jeg hørte hørt det på det, det aldrig oh. nu. Han elsker at stønde. Ja, det han. Eller lige han den der reality sang, hvor han skulle stønde. Ja, der gjorde han det også Med meget. Med VIP. Mm. Og ja. Det også fortalte han meget. Ah, det det, var, det kom bare ud af det blå. Åh oh, ja. Det er en artistic process. <laughs> det blev meget hans ting i hvert fald. Yeah. Jeg hørte ned i banker. Efter optagelserne, at øh, han rette rundt og gjorde det på gaden, og sådan nej det var høj. måske... Det kan jeg I godt ja, Man kan mig. Den er lidt, i hvert fald, lidt svær i, i Thailand. I hvert fald, det er det. Det, det. Jeg tror, den har han for sig selv. <laughs> ja. Ja, det kunne godt være. Men han er skøn. Vi han er dejlig. Jeg ja. har også haft i studie, han er fantastisk. Men prøv her, mm. Vi skal snakke lidt om jeres øh, oplevelse i Good Luck Guys til at starte med. Jeg ved, I allerede har snakket lidt om den. Jeg Jeg vil også gerne lige have den. Hvordan var det for jer? Sæt nogle ord på det. Fantastisk forfærdeligt. <laughs> fantastisk forfærdeligt, okay. Jamen ja. øh, så lad os starte med fantastisk. Hvorfor er det fantastisk? Nu kan jeg jo kun tale for mig selv, men ja, jeg ja. synes, det var fedt at blive udfordret. Jeg kan godt lide det der med, at man skulle ud på eventyr og ligesom, prøve sig selv af. Øhm, jeg kan godt lide en god udfordring. Så det mm. synes jeg, det var. Øhm, det forfærdelige det var jo bare, at man ikke fik noget mad. Man havde ikke kontakt til ham, at man anede engang, hvad klokken var. Altså, så jeg vil sige, det var godt med skidt. Det var godt med skidt. <laughs> Nej, skid. okay, lad mig lige sige, det var godt med rigtig meget skidt. Okay, så det dårlige overskygget lidt, det, det, det gode? Mm, nej, det, det ved jeg ikke, om det gjorde. Altså, jeg tror, at mens man var dernede, der syntes jeg, det var kudylt hårdt. Men mm. når man er kommet hjem og sådan noget på den anden side, så synes jeg egentlig, det var fedt. Øh, det var en fed oplevelse, det var en fed rejse, og jeg tog noget med hjem. Som var øh, Taknemmelighed for at selv kunne bestemme... Om jeg vil have fire læge støtte på papir. altså, jeg tror taknemmelighed for den hverdag, vi har, og de små ting i livet, som vi mange gange tager for givet. Det skal vi være taknemmelige for at have. Det skal Og nogle gode venskaber også. Det var noget, jeg skulle med hjem. Ja, det var helt sikkert. Vi er jo blevet en lille familie nu, selvom vi havde hinanden med eller... Nu er, der var Ej. lidt dårlig stemning dernede. Det var jo. der Det har jeg fået at vide. Ja, men Det var da. Ja. Altså. Det synes jeg, altså Folk er nogle pressen, gange altså selvfølgelig. Ja, men jeg synes der også, der var fantastisk god stemning. Altså, man, kan jo svinger, man svinger jo ikke med alle, og det er jo naturens Nej. gang. Kan mm, man sige. Mm. Mm. Men, men jeg synes, der er langt de fleste af os havde det vildt sjovt vi fik et virkelig tæt bånd. Vi blev knyttet mm. meget. og Vi har jo set rigtig mange af os meget hjemligt og altså sådan efter følgende. Og nu er I jo her sammen. Mm. ja dejligt, ja, dejligt. Det og det er dejligt at se jer. Tror jeg, må hvordan var din oplevelse? Vil du også sige, ligesom Camilla Frederikke, det var, det var forf fantastisk forfærdeligt, det var det, du sagde? Altså, jeg vil sige, selvom vi var taberholdet, så vil jeg sige... <laughs> der er nogen, at der jeg, skal være det. Jamen, det, er det. og jeg synes faktisk, det var en virkelig fed oplevelse, og mm. jeg synes meget mere, det positive skygger over det negative. Altså, jeg synes, det var så fedt, alle de ting, jeg fik ud af det, alle de muligheder, alle de mennesker, jeg har mødt, du ved. Ja, jeg synes faktisk, det var super sjovt. Vil du tage en tur til? Det tror jeg er godt. Det tror du er godt. Ja, nej. Jeg, jeg sagde jeg også, jeg også dig var til, var til dig til var. eventet, vi var på, jeg elsker at se dig, for du kommer altid med de fedeste bemærkninger. Mm. <laughs> tak. Der var, der det var, det var en for. bemærkning hvor jeg ja, hvor du sagde til Kristine, lad her med at snakke eller besvimer du. Ja. Ah, <laughs> og du sagde det mange gange. Ja, ja. Det var, ja. fordi hun var sådan hun <laughs> <laughs> ropte sådan. Ah, ah, sådan. Ikke, ikke råb fordi du besvimer, du bliver svimmel fordi jeg selv når råbende. Åh hanskæs, du bliver døv af det. Ja, ja. Det er fuldstændig. Han er jo begynder også stemmelførende, hvis man sådan du ved hvis man er mega svedig og sådan forbløst og sådan kan man godt sådan men du mener, det er en god mening jo. Ja, ja, ja. Jeg ja, ja, besvimede jo også. Jamen, det er det. Liges. Præcis, hun det, blev jo helt dårlig. Det er, det er jo så ja. kottet ud. Uh... Ja, ja. Men kan du ikke huske, at hvor du jo. sagde til mig? At du er helt hvid, jo. Jo, jo, jo. Og du... Ja, hello, Jamen kastede du jo ikke også lidt jo, op? Jo, ja. jo. Nå, okay. men, altså... ja, ja. Ja, efter Nå. den første... Du... Men de har jo det. Det mest dramatiske har de jo tit kottet ud. Ja. Også da Hannah, hun fik nærmest ja, angstanfald og ja, besvimede også. Det er kottet ud. Hvorfor har de kottet det ud? ved jeg ikke, fordi det ikke er en del af programmet, tror jeg. Jeg tror, at jeg har fokus på, at det skal være mere et fjerdet good program, altså underholdningsprogram, hey, mm. og så alle de jo, der jo. Sådan, kæmpe drama. Altså, selvfølgelig bliver der vist en lille smule drama, men jeg vil sige, det er der virkelig udgave-light øh, publikum ja. for, eller seerne får. fordi... Okay. Drama behind the scenes ja, der var der rigtig meget af. Ja, det var Rigtig der, altså... meget drama. Rigtig, rigtig meget. Åh oh, nu har vi lukket oh, op nej, nej. på en, nej, nej, en can, can of worms. Og det er jo ikke sådan, altså, drama, er det er sådan med, at I blev uvenner på hinanden, eller hvad? Mm, eller med anden. Der var i hvert fald... Ja, ja kom så. Jamen, kom, jeg Jamen, oh, altså, jeg, jeg det, har jeg det, ikke så. noget had mod den her person, men der var jo en, en stor mand, der var meget dominerende, og kunne godt være ret intimiderende for, for mange Filip os. May eller Mathias Hjort? Ja, den sidste. Uh, det Mathias Hjort. Ja. Mathias Hjort var meget øh, intimiderende, eller hvad? Der var nogle ting, hvor vi andre, vi, øh, vi ikke altid lige vidste, hvor vi skulle gøre os selv. Og det var bag kameraerne? Det var... Både foran, men også bag kamera. Mm. Mm. Og må, må jeg få en lille at tage smagsprøve? Fordi jeg, jeg synes, det er svært at forestille mig, når man jo hele tiden optager og sådan noget ting. Og ja, i hvert jeres hus og i hvert jeres hold og sådan noget. Hvordan, øh, hvordan foregår sådan noget drama så? Altså... Er det, når man skal stemme nogen ud, eller nogen man skal stemme på nogen, eller hvad? Nej, det er jo klart, når det er sådan, at du sætter en masse forskellige mennesker sammen, der alle sammen har store personligheder, mm. så er der jo nogen, der ligesom gerne vil frem, ikke? Og gerne vil ses og høres. Og jeg tror også, når det er sådan, at du stripper folk fuldstændig fra mad, og basale sådan needs, så bliver presset ud til det max, ikke? Øhm, der, der kommer både det gode og det dårlige frem i mennesker, og mm. man finder man bare nogen ud af, at der er nogen, der bare ikke kører særlig langt på litteren uden mad. Mm. Øhm, og hvis det ikke går den vej, så skal det særlig ikke gå nogen vej. Ikke? Mm. Øhm, og det, men det, det I er ikke har jo været hårdt. jeres hold. Det er jeg ikke forstår. altså ja, at men, vi skal vi stadig få tingene sådan? til at fungere sammen. helt sikkert. Mm. Vi var jo close. Altså, vi sad jo, var jo på den ø der mm. sammen. Altså. Mm. Men, er der en fordi... episode, hvor I tænker, der var dramaet. Det var lige der, hvor I har ingen i hovedet. Altså jeg vil da sige der hvor øhm, jamen hvad er det Mathias han siger til mig, Steen at at vi i hvert fald ikke øh, eller han vil gerne se os i en duel fordi mm. så var han sikker på ville at han sagt skulle få os ud og at ja. vi var dårlige til at hjælpe og ja. alle de der ting øh. hvor jeg sådan der, der synes jeg selv jeg svarede igen på en ret god måde mm. helt sikkert. Ja. Er det den samme du tænker på, Camilla Frederik? Samme? Nej. Nej, jeg føler, ikke hvad det er det lidt din spoiler alert acted som der bliver sagt, så er meget drammet at jo bag kameraerne, og vi havde øh, et jungleråd, øh, hvor det var sådan, mm. at det gik, altså, shit went down, mm. øh, hvor vi simpelthen nægtede at gå ud på sættet øh, øh, og stilletager. Øh, der er blevet lavet en fejl øh, for produktionen ja. sidde okay I her, fandt Jamen, vi fandt ud alle ud af det jo, vi sad, vi sad, det var jo en bus Nå, som det altså, det nærmest slaver i 5-6 timer ja. uden at vi måtte snakke til hinanden ja. De gik frem og tilbage fra bus til bus der var en kæmpe misforståelse der var virkelig folk kære. Ja. Bus bus. Der var der var virkelig folk, folk ringede hjem, hjem til forældre det skal ja. lige hurtigt nu nu er fandt der er hoveder her i det her hvad er det der sker her noget med noget bus og 5 timer og seks timer og hvorfor på altså hvad er det du siger der var drama og ikke ved hvor ligesom skal stemme på dem, som man helst vil se uden mm -hmm. af, af spillet, mm -hmm. ikke? Øhm, og der tror... Altså, øhm, man kan sige, inden at vi skal til øh, junglerådet, der har vi altid fået at vide, at vi skal øh, give, øh, fortælle produktionen, hvem vi vælger at stemme på. Ja, ja. så de ved det. Ja. Yes, lige præcis. Præcis. Og så tror jeg skulle der er gået lidt koks i, hvornår folk fik lov til at sige det ja. Ja. Øh, til produktionen. Det ikke og samtidigt. Det... Nå. Nej, det er ikke øhm, det. Derfor blev der bare en masse misforståelser, og der blev en masse palaver. Og der var nogen Godt, der kunne nå at snakke noget, sammen ja, i krone og ja, ligesom lige gå i bagholdsangreb og sådan noget. Ja, så det var faktisk måske lidt uretfærdigt, eller ja, fordi det, dem, det Fordi det, dem, der, der skal det. fortælle, hvem det er først, så ved folk, altså, at man... Nej, nej, der gik bare mig. Nej, ja. nej, man må ikke fortælle det man må ikke fortælle til andre produktioner. Man, man øh, og så Vi bare det trukket endeligt, når man havde sagt det. Ja. Jamen, vi fandt jo bare ud af, at øh, Rasmus øh, ja, snakkede med alle. Ja. Og det fandt blåt hold jo også ud af. Mm. Så vi nåede lige at, at vende <laughs> blot hold. Men var det alt det her bag kamera, eller hvad? Det var det var alt ja. det blev ikke Det blev jo ikke det vist. Det. Alt det der. Så Rasmus stemmer ikke først, eller hvad? Og så går I, snakker han med alle sammen og siger, jeg stemmer med med. med, med. Jeg tror, det er med det er orange og pink, der stemmer først, og så er det også til sidst, ikke? Jeg ja, er faktisk ikke 100% sikker, men det tror jeg. Mm. Øh, men altså, det var bare hvor, dårligt ja, jeg arbejde, sig, altså dårligt arbejde. Det er dårlig dårligt planlagt dårlig. Ja, produktion. Ja. produktion. Ja. Altså, fordi der var det rigtig, kan skabe det endnu mere frustreringer. Det var også og... rigtig ked af det, at ja. Ja, ja. Ja, ja. ja, ja. Og som sagt, hvorom alting er, det der ligesom medført det var jo bare, at folk sad i hver deres bus og råbte og skreg og græd. Øh, ja. altså, og vi var nogen, der nægtede at gå ud, fordi der simpelthen var... Mathias var meget... Hmm. ud af reagerende, hmm. ikke? Og stod og... Ja, altså... Tone. det, Ja, i hvert fald en rigtig ubehagelig sådan adfærd. Og ikke noget andet ord med som sådan, men det var bare rigtig ubehageligt og meget... Øh. Men vidste I, hvem der... Hvis, hvis nu øh, blot holdt der på... Altså, fordi det fortalte produktionen vel ikke til jer? Nej, nej, nej, nej, men vi snakker jo sammen. Altså, det hmm. er jo det, vi... Da vi fandt ud af, at man ikke rigtig kunne stole på Rasmus, der var vi jo nogen, der tænkte, okay, hvad gør vi så? Mm. Og så nåede vi, øh, rødhold og, og gulhold, noget, ligesom mm. at snakke med blåthold, mm. øh, for ligesom at finde ud af, hvad har vi en alliance mm. eller hvad? Mm. Og så tror jeg simpelthen, der er gået kokse, i, hvornår folk har fået lov til at afgive Nå. deres sidste stemme. Mm. Og det er jo som sådan ikke, fordi det måske havde gjort nogle forskel, fordi de blev jo ikke ane, at vi havde snakket Nå, med nej. dem. Men stadigvæk, Det skal jo selvfølgelig foregå. På færre vilkår. Men Jeg det find. mente Mathias så især, at det overhovedet ikke var færre. Det var meget uretfærdigt. Og ja, men så blev han, han jer i stedet for produktionen. Han blev sur på alle. Specielt <laughs> produktionslederen. Ja. Ja. Okay. Det gik meget over. Så der var meget drama også bag. Ja. Det ja. lyder sådan, hvis folk er grædt af busture, og det, man det var uvenner. Og altså. det værste var, at vi skulle sidde stille i bussen. Ja. ja, vi må ikke Jamen, snakke man, man. så meget. Og I var så bare hinanden. alle sammen uvenner. <laughs> nej, nej, nej, jo Vi Rigtig meget Ja, men det er jo, hvad der sker uh, behind the scenes. Right. Det var en ja, lille ting. Nu skal jeg lige hurtigt vide, uh, bare kort fortalt, uh, inden vi går videre til L dilemmaerne. Kærlighed. Det skal vi selvfølgelig lige nå. Vi tager lige et minut hver. Jeg tænker bare lige, Christine, kærlighed i dit liv, er der det? det? <laughs> <laughs> øhm, nej, det er der ikke. Ingen kærlighed? Nej. Ingen mand? Nej. Ingen udsigt? Nej. Ingen du dater? Nej. Jeg har lige en, øh, en mental pause med alt det, der dating der. Mm. No thank you for that. Ja. Jeg fokuserer på mig selv og har bare brug for... Er vi du er blevet såret? Bare lige hurtigt? Ja. Yeah. Ja, yeah. der er nok en, som... For nylig? Ja. Ja. Ja. Det kommer vi ind på senere. Nej, du, den Ej, jeg har ikke så snakke om det. Er du sikker? Ja. Er, um... er, er, er det stadig så nyt, eller hvad? Sådan det... Yeah, Ja, det er det. Og det er faktisk en meget romantisk historie, men jeg har faktisk ikke lyst til at dele det. Men, uh... Det er helt fair. Sigmund. Fart. Ja. I dit liv? Nej. <laughs> Ingen kærlighed. It's a dry spell. A dry spell. Der er ikke kær, det er kærlighed, det er der ikke så meget af, men der er masser af, og sex. Sådan. Det, det jo er jo en form for kærlighed. Ja, yeah, det, det er det, det er jo egentlig, altså. Ja, ja. Yeah. Det en, det, så der er lidt kærlighed, måske. I'm having man fun. Having fun. Right. me eller play. Even... Um... Først så vil jeg sige, it's been 84 years. <laughs> Og oh, så vil jeg sige, jeg har været single på 10 år. jeg har faktisk lige lagt en reel ud, hvordan er det, så jeg laver sådan en dansakte med. Du ved sådan, når der ikke er nogen dates på Valentines, Day, yes, så har jeg bare cute. date mig selv agtig så jeg, sådan, yeah. jeg tror virkelig det der er. Altså, jeg giver skub op på på mænd. Det gør jeg. Single girl for others. Nej, yeah. yeah. jeg ved ikke. Jeg, ja. jeg yes. vil jo gerne men Ja. Yeah. Yeah. Yeah. Du det rette, når det rette kommer, så er du der. Men du, har ikke, du er ikke ligesom på sådan en. En uh, all having fun, ude der, date alle. Nej, øh. altså uden at sige noget ondt ord om sigmund nej, overhovedet, nej, det er nej, bare nej. slet ikke mig. Altså, Alright. hvis jeg skal være sammen med nogen, så skal det være, fordi det betyder noget. Mm. Jamen, ja, uh, vi sådan, er det. Det, mm. det er jo meget forskelligt. Meget. Men det synes jeg, prøver lige at lave det der single girls igen, for det er et perfekt stedspunkt, vi gør det. Er I klar? Mm. Tre. Single Girls, yeah! Jeg kan godt lide det. Jeppe Bøgerysa, og du lytter til Markus og reality-paneler. Ej, Jeppe. Jeppe Jeg elsker Jeppe. Ja, alt det er blevet optaget. Hun er faktisk ude. godt, Jeppe. Uh. Men er Jeppe? Oh. Altså, ham der, ja, ham der... Jeppe er... Jeppe Rysa. Han er lidt sjov, der... skæve. Vand. Vand, Nej, vand, vand, ja. uh, han er flot. Han er flot. Årets reality-deltag. Han er ikke flot. Han er bare mega charmerende og frik. Ja. Okay, wow. Nå, er det ham, der også for noget som mig? Ja, ja. Ej, på sjovt, Nå, okay. Bare lige, sorry. Synes superfed et indslag. Han er, er også meniger. en, en Alt det her, det blevet optaget til reality awards. Det er bare sådan... Så de for. De, de, jeg jeg sprede dem om at sige... Nu skal I prøve så sexet som muligt, og sige... Og du lytter til. Så det er meget forskelligt. Og Marcus og reality paneler selvfølgelig. Det er meget forskelligt, hvordan det kommer til at lyde. Mm. Men øhm, og jeg fik ikke lige fat i jer, det irriterer mig lidt. Men det kan være, vi kan lave det efter men hvorfor reality var så fedt? Du var til reality-radio. Det er ikke no. så ej, undskyld. Ja, ja, men det er så fint. Sparing uh, with the enemy. Nej, ja, det er så fint. Det er nu vil jeg gerne spørge i hvert fald Sigmund og Camille og Frederikke. De næste 10 minutter snakker vi sammen. Ej. Ej, hvad er mig? Jeg driller dig bare. i tirsdags blev det besluttet, at Coop lukker alle i butikker. Rest in peace. Og planen er at gøre dem til discountbutikker i stedet for det har gjort mange mennesker i særligt København utrolig oprørte. Butikken er nemlig 137 år gammel ja. og er en af verdens ældste supermarkedkæder. Mm -hmm. Beslutningen kommer efter at coronakrisen og inflationen har taget så hårdt på Coop og danskerne har søgt mere mod discountbutikker og køber færre varer. Ja. Alright? Så spørgsmålet til jer det er, er det den rigtige beslutning at lukke Irma og gøre dem til discountbutikker i stedet for? Det synes jeg ikke. Altså jeg synes det er ævligt. Jeg synes det er ævligt det hele bliver en stor blop. Mm. Du tænker yes. bare på din femlæs derovre. Ja, det er, ja. Der. er du sindssyg, det. Er du sindssygt? Det bliver tænker du på, nu? Ja. Hvad er det, min numse er rigtig ked af det? Men uden mm. min numse, så synes jeg også bare, at der er, noget historie, der er noget dansk historie i det på mm. en måde. Helt sikkert. Et stykke så, historie, der lukker. Præcis, men jeg synes også, at jeg har læst et eller andet med, at der er nogle forretningsejere fra Irma, mm. som jo gå sammen og prøve ligesom at, og, mm. og, altså, at bygge videre okay. på Irma. Så det krydser jeg altså fingre for. For jeg synes, det er... Måske ikke et stykke Danmarks historie, men et stykke Københavner-historie, der ligesom går mm. tabt. Og det synes jeg faktisk er synd. Det kan godt være, at jeg ikke er København, men jeg synes, sgu, Jeg synes Irma ja, kan noget. Og det, jeg, jeg handler der ikke hver dag overhovedet. Både tænker jeg, hvordan jeg ja. Men der er sgu bare, jeg synes, det er fedt, at der er noget forskellighed i butikker. Mm. Ja. Så er der er sådan det. en helt modstandsbevægelse, der er ved at opstå derovre, eller hvad? Nej, altså, nej, jeg går og skrøber bare i kaderne, for det, det, det, det jeg kan, er det, ked keder at sige. Så kan jeg godt nøjes med firelæs, Men Det er dejligt at se dig så ivrig. Ja, eller, jeg er et eller... menneske, men jeg ja. ved ikke, jeg, sy ja, jeg synes, det er ærgerligt. Ja, jeg har ikke noget imod de skambutikker, men jeg synes, der er masser af dem i forvejen. Ja, jeg er, kommer ja. til at savne Irmas Delikatesse. Uh, yeah. Jeg elsker jo personligt skinkesalat. Ekstremt yeah. højt. <laughs> okay, yeah. Og har mange øh, gode øh, skinkesalater rundt om i de forskellige supermarkeder. Mm -hmm. Og øh, Irma laver bare den bedste skinkesalat, mm -hmm. fordi der er sådan blendet lidt pickles ind i, så der er lidt konsistens. Åh, oh, elsker pickles. Jamen wow. <laughs> I altså, det er bare en lækker af skinkesalat, og den kommer jeg for at man ja. <laughs> <laughs> Altså, jeg tager bare i netto og fakta. Jeg, har, jeg tager alt. Jamen, jeg synes, det er alt for dyrt. Ja. Ja. Men altså, det er, jo, det er jo trist. Jeg kan da godt se, hvad Kimmel og Frederik mener, men altså... Ja, yeah, nothing lasts forever. Nej, Nej, men det er jo dejligt så lige at få at, uh, sådan en, uh, en opsummering, at uh, I to bliver rigtig ked af det over det. Kristine og Camilla Frederikke. Ja. Sigmund er fuldstændig bedøvende <laughs> ligeglad. Jeg tror, øh. der er meget langt til Nierma. Den ligger helt nede i Amagercenteret. Jeg bor altså ved Lærgaardsparken, så det er lidt. <laughs> men du ved det, jo heller ikke du... andet end færdigretter. Nej. Vi bor meget tæt på hinanden. Så. <laughs> hvor bor du? Jeg bor her, hvor lige Seriøst? Jeg lige, Seriøs, lige Ej, sjovt. Ja. Hvad ja, er det, Lille? What? What? Yeah, men nu har at... du en date for en af dem. Oh, yeah! Meet me on Grindr! Ej, <laughs> ej, hvad er din... Uh... Er du bare? Nej, no. jeg er desværre meget straight. <laughs> har du en kæreste? Nej. Har du haft? Okay. Ja. Yeah. Hvor mange? Tre. Oh, wow. Lang, lang, lang for. Ja. Yeah. Hvor lang tid siden er det lidt sidste? Lidt omvendt. Halvlande. Hvor gammel er du? Nej, <laughs> <laughs> nu skal vi... Okay, yeah, nu skal vi... Oh, yeah. Jeg ved ikke, hvor... Vi bliver skal tilbage, skætivæg nu, frygter ud af det. Og du er jo sammen med tre single, ikke? Jamen, altså, altså det er farligt ja. øh, selskab. Ja, ja, ja. Det, det er et farligt selskab. Ja, nu er vi faktisk fire single. Når man Ja. Jamen ja, du er jo derfor. Jeg, vil have. jeg prøver. Jeg var jo med til Single Girls her, eller hvad det var. Ja. Yeah, vi er nogen en som en ja. gammel tanda. En som en gammel tanda. Tør som Sahara. Prøver jeg. Øh, Tør. Så jeg kan, kan i hvert fald sige, Kimila Frederikke, du keder dig over det. Christine, du er også keder dig over det. Du keder dig over det, fordi du mangler din femlags Så til lige Og du er keder sig enkesalaten. Og så er der Sigmund, der er... Ja, øh, Ravn er ligeglad. Er ligeglad. Ja. <laughs> <laughs> vi, men spørgsmålet er, kommer vi ikke til at mangle, som du selv siger, Camilla Frederik, nogle af de her supermarkedkeder, der er lidt lækre, ikke? Der er lige det der... Der er menu. Men det kan menu. jeg godt lide ja, men... og, men, ja, og så er der menu. Ja. Ikk? Jeg så et sjovt opslag her for nylig, hvor der skrev... Jeg kan ikke huske, hvem der skrev det, men det var bare... Nej, hvor er det ærgerligt, at nu mister vi den sidste supermarked, vi rent faktisk har lyst til at være i, hvor vi ikke hader vores liv. Mm. Altså, jeg hmm. føler, altså, hvis jeg står i Føtex, hader mit liv. Nej, Føtex er dejlig. Jeg synes, Føtex Ej, jeg er dejlig. Det jeg jo ikke handle ind. Det er jo de færreste mennesker, der har lyst Jeg føler, når jeg står hjemme, så er jeg sådan lidt for hyggenskyld og og kigger rigtig ekstra på alle de ja, gode er ting. Det. men så bliver man jo også deprimeret, fordi det hele er så dyrt og fint. Ja, men det er godt. Nej, men det kan de jeg jeg godt. Vi har et i Føtex, føler jeg. Ja, i Føtex ja, er dejligt, ja. men Irma det er altså meget dyrt. Er det, er det. Ja, det det. Jamen jeg kan godt lige at se hvad de gode var, det går ud så lige finde den lige. Så altså, blev ruineret. Og spidse. Okay. Ja, det. ja, men Føtex har billigt smørbrød om torsdagen. De har alt muligt ja. lækker ja, Slagteren, det Føtex, det, kan det noget. er sådan lidt lavere 33 kr Så vi i ved I alle sammen at vi kan finde Kastine op ved slagteren. Hvor end er den? Det er så helt i Jeg elsker bare smørbrød. Det var dejligt. Bare smage. Eller færdiglavet ret. jeg tror jeg det fordi at det er meget sådan at det er jo Københavner med det her, fordi jeg har også været ude og spørge lidt, rundspørge, snakke med nogle mennesker, og jyderne virker det som om, at de øh, er meget mere ligeglade omkring mm. det her Irma, og de kan slet ikke sætte sig ind i de følelser, mm. som Københavner har. Nej. Jeg har en øh, nær ven, der også er radiovært, og han har fået øh, inden for, øh, for Radio 100, han har også fået en hadbesked, fordi han sagde, jeg, jeg er lidt ligeglad, for, han er noget for Jylland, jeg er lidt ligeglad med det her med Irma øh, ja, Luker og sådan noget, og så er der en, der har skrevet til ham, en lang besked omkring, hvordan han kunne være bekendt at sige sådan noget i radioen, fordi for nogle mennesker, at det her livet, og alt snø. Nej, okay. Hold, ja. Okay. jeg ved ikke om det er den der min der end på Anders Hemsen, hvor der jøerne var helt op at køre over håndbold. <laughs> jo, <jeg så laughs> ja, det, og det var så det. Var, jeg så ja, okay, må han nå det. det det, men tror jeg det er lidt det. Altså tror jeg lidt at det er fordi der jeg hjemme no har ikke haft det samme forhold til jøerne som overhovedet der. Ja. Ligger der overhovedet. Ja, det er i det jeg, Jylland? jeg tænker, der ja, er. Er, det er ikke, ikke er, er med er det ikke så meget fø. Jo. Ja, hvad hvis det er så det meget få der? Jeg vil sige, så det ville være det samme for altså nu er jo selv fra Norge lande og det ville det være sam altså hvis jeg skal prøve at perspektivere det til en, en kær nordjyde, så vil det lidt være det samme som den der øh, dagligbosen. Den, du altid går i, den lige pludselig lukker. Mm. Det er lidt den samme følelse, den ja. der med, at det, det er et sted, du har et eller andet Lokale. specielt forhold til. Mm. Ja, og jeg tror, mange af dem, der handler fast i Irma, det er altså nogen nogle fejnsmækere, der, der mm. godt kan lide at være der. For, altså, Men jeg fordi kan jeg godt skal... lide at lege fejnsmækere. Ja, ja Markus, Markus du... Lide lide ja. Lege, ja. Har du penge oh. til det? Nej. Nej. Men jeg kan da godt lide at føle, jeg har. Ja. Ja, ja, jeg tror bare, at dem, der virkelig betyder noget for, som har den der, it's life, mm. det er fordi, at det er et sted, de er vant til at komme, hvor det er sådan, de nærmeste på fornavn med dem, der ligesom sidder bag kassen. Ikke? Ja. Øhm. Så det, det, jeg tror, det er lidt det samme. Men hvad bliver de her butikker egentlig til? Har vi fundet ud af det? Ja, 3, det 65? 3, 65 discount, eller oh. bare kurver. Spørgsmålet til jer også er, øh, hvor handler I så hen? jeg handler i det der 365... Du handler i 365. 365. Det var jo fakta før, og så går mm. jeg i Netto mm. nogle gange. Mm. Hvad med dig? Netto og Føtex. Netto ej, jeg er jo en diversity-karnegal, kind of og jeg er en tilbudshunter. Mm. Så jeg handler der, hvor der er sådan nogle gode tilbud, og så har jeg nogle få varer. Men hvordan... Altså, allerførst, hvor ved du, der er gode tilbud? Altså, E-tilbudsavis øh, et vi... af dem. Du, du kigger i et wow. Nå, Ja, om jeg <laughs> gør. Er du ikke alt for rig til at være Nej, jeg er nordjyde ind til benet, og det er sindssygt. Oh God, du, har, du har lige fortalt, du har brugt 14.000 på et 17.000 på yeah. en Det er da godt være, men... Hvor mange penge har du? Men det er jo også en grund hun er ved. Det er også en grund til, at hun er, <laughs> <Det> er <også laughs> altså, en til, Jeg skal lige vide... Nu bliver nyskab. Hvor... Har du mange penge? Det har hun da. vi kan ikke date Marcus. Nej. <laughs> <laughs> jeg er for fattig. Er det, fordi jeg er for fattig? Jeg kører også godt høsteret. Oh my god! Ej, wow, <laughs> oh jeg driller. jeg driller. på at høre. Det, det er jo det, der... Jeg vil sige sådan her, hvis <laughs> det er sådan, du kan finde ud af at ligge penge til side. Jeg er op i en nordjysk og skorstræk-københavnsk familie og der, der har vi sgu altid fået at vide, at man kan kun bruge pengene én gang. Så man skal man skal spare der, hvor man kan, og så skal mm. man bruge pengene på der, det, der betyder noget. Ja. ja, og det er en iPhone 14 Pro til 17.000. Det gør det fandme. 2000. Ja, det er mit arbejde. Ja, ja. Ja, altså, hvor mange kameraer har den der telefon? Den har altså, tre, tre lenser, så det er et godt kamera. <laughs> det kan man altid se, det faktisk rigtigt. Ja. Så, lige, så du har rigtig mange penge. Er det det, vi skal lige... afgøre? Altså. altså, jeg ved ikke, om, hvad er rigtig mange penge, Ej, men jeg tror, at hun tjener gode penge. Det tror jeg, at det er at arbejde. det gør det jo. Mm. Ja, Så er der også altså andre, der kunne bare. Nu er du stille. Jeg vil bare gerne have. Det er jo lidt ekstra gøsset. Du kan også til slade rundt og fortælle, hvad der står på din banker. Det, det er jo meget okay. god. Vinder jeg så. Det er ah! ikke at komme på, hvad de andre to andre siger. Det er ej, godt bud. Nej, vinder jeg, så kan vi godt lave en deal. Det er et godt bud, hvis du fortæller det. Ej, det er en Ja. Nu, nu er jeg nysgerrig. Ja. Fortæl det. Jamen, vi gemmer det der. Hvor meget omsætter du for i din virksomhed? Jamen, det er jo det. Jeg har ikke nogen virksomhed. Jeg er privat. Hvad? Ja? Ej, det er jo så fordi. Der... Okay. Det var jeg, ikke girl, altså, jeg er god til at tjene penge, og jeg er god til at passe på dem og sådan nogle ting, men alt sådan noget med ligesom at kunne finde ud af mere, sådan, altså nej. Du skal jo betale skat og sådan. Hvad ja, der, ja, det gør det, det bare over at der er kommer. Det er meget kedeligt og langhård, sorry. Ja. Men det gør uh... det selv. Altså selv sidder ja. og udregner osv. Og, og du vil en Hva? revisor? Nej, jeg får hjælp med, at der er nogle familie... Øh, familie du er en, en men hvor er det indkomst? Ja, jeg gider da ikke bruge penge på en fucking revisor. Hvor er din faste indkomst? ligger den ligger for at arbejde som influencer, ikke? Det gør den. Ja. Og det tjener du meget på. Million dollars, baby. <laughs> Ej, hvorfor kom vi ind på det emne? Millions. Altså, honestly, jeg kom... Nej, jeg, jeg vil faktisk sige sådan, Ej, jeg blev ked af det, dengang man så den der, var det DR1 eller sådan Der sendte sådan en anden øh, dokumentar om, at, at alle sådan influencers i Danmark, de tjener sådan 500.000 om måneden. Der sad jeg og tænkte... Sådan en influencer gad jeg da godt være. Ja. altså der, der var der meget er... med beauty-bosserne. Ja. Det er, <laughs> <Yeah>. <laughs> Hvad siger det så? Nå, <laughs> øhm, og den yeah, der, der godt you noget, see, den var der meget. hvor uh, de også fulde yeah. Irina og yeah. Frederik Trudslav. Men, men jeg vil sige sådan her, altså... Nej, det er langt fra alle... Danske influencers, der, jeg tror mm. måske, det er maks 5% af dem, der mm. tjener 500.000 om måneden. Det er jo mm. helt, altså, helt gunet. Ja. Men vi tjener det, altså sådan er det jo med at være selvstændig. Nogle måneder tjener du rigtig meget, nogle mm. måneder tjener du ikke så meget. Mm. Det, er jo så, det handler jo så bare om at kunne gøre sådan, at så det på, altså årligt yeah. Jeg ud, ikke? Altså yeah. sådan, så du aldrig sådan sidder på røven. Men jeg synes også, det der er interessant ved influencer-business-branchen, mm. det er jo, at det er jo faktisk en kunst at kunne få det hele til at se rigere og mere fancy ud, end det faktisk er. Ja, og jeg tror ja, virkelig, der er mange True. influencer, der, der gerne vil virke, som om de er influencer, og prøver at mm. få folk til at tro, at de bare tjener kasse, men jeg tror virkelig, det er ikke altid mm. at virkeligheden, at de tjener rigtig mange penge. Nej, jeg vil også sige, at jeg, jeg håber ikke, at der er nogen, der sidder og tænker, at det er nemme penge, mm. fordi... Ej, du arbejder hårdt. Jeg skulle lige så sige... Det slet jeg sidder sikkert... Nej, det ved jeg hvad du ikke gør. Men jeg ved, der er rigtig mange, der har den tanke om, at det er... Jeg skal bare være influencer, og sådan... Det der bare der, vil du godt lige gerne det, for det er fandme... It's a full-time job. Altså, jeg skal aldrig nogen bede be om det der. Jeg kan slet ikke det der. Ej. Hvad... Det, nå, vi laver radio, så nå, folk kan se, folk kan, folk kan <laughs> Der er da kamera. Yeah. Ja, ja, men folk kan stadig <laughs> ikke se. Du, jeg du håber, sidder og laver du en hold... telefon med hænderne. Yeah. Yeah. Du kan ikke altså, det der, Jeg kan ikke det der med at til Kamerae. kameraet og mm. og... Nå, men jeg har spist det her i dag, og det skal jeg <laughs> bare så godt. Og... Du har lige fortalt jeg om skinkesologen. <laughs> ja, og jeg solgte den rigtig godt. Ja, så hvis der er doomsfakter, der lytter med derude, så er Christine, hun vil altså rigtig gerne sportureres. <laughs> yeah, ja, jeg vil blive så tyk. <laughs> og så hver dag skal du bare lave et opslag på story. Jeg elsker. Det har jeg, jeg lavet. <laughs> altså, jeg har jo lavet også en del førhen sådan, for nogle år tilbage. Der lavede jeg en masse influencer-samarbejde ja, var... og sådan noget, Ja. Men jeg, der. Jeg, jeg har lagt det lidt på hylden. Det gik ja. ret okay, faktisk. Jeg tændte der penge på det. Vi kom lidt ud af uh, Out of Line her, for ja. det handlede om Irma. Det ja. men, er uh, Det er ja. hyggeligt, og lad os endelig gå videre til næste emne. Mit navn er Patrick Weber, og du lytter til Markus og Realty Penine. Nå, du skal høre, at Sophie Linde har lige været ude og sige, at hun ikke fortsætter som X-Faktor vært efter denne sæson. Det mener dommer Thomas Blackman er meget opmærksomhedskrevende. Og at gøre det midt i sæsonen, synes han, er helt vanvittigt. Så, øh, især imens de andre arbejder. Du er ah. stadig på sæsonen, selvfølgelig. ikke? Ja, ja. øhm, så man selv siger det, så giver det bare minus energi at gøre det nu. Er det opmærksomhedskrævende, altså Sofie Linde, øh, at gøre det nu? Jeg synes, vores ex øh, ja. OG skal svare på og det. det er, og ved du hvad? Da jeg sad og lavede det her spørgsmål, tænkte jeg bare, Sigmund, ja. you are amazing for dig. Right, du er perfekt der. det Altså, jeg vil sige, um, jeg synes... Jamen, jeg tænker, som du siger, at når hun mm. vælger at nævne det sådan lige under sæsonen, som man også siger, at det giver minusenergi. Det giver mm. måske lidt dårlig stemning, dårlige vibrationer i forhold til den her sæson. Man kan jo sagtens gå ud og sige det, når at sæsonen er færdig. Mm. Mm. Øhm, så det synes jeg da også, at han kan have et særdeles ret i, men altså... Man må også tænke på, at Sofie Linde skal også tænke på hendes karriere efterfølgende, mm. og hun skal jo også nødt til at få noget omtale, hvis hun vil have andre projekter og andre tv-ting i fremtiden, så det er måske mm. også et, et, hvad skal man sige, strategi at nævne det, så, mm -hmm. så der ligesom kommer fokus på det nu, når sæsonen er i gang. Men du synes, det er lidt opmærksomhedskæven så, så? En lille smule. Mm. Ja. Men jeg vil også sige, at altså, Sofie Linde hun er skøn og dejlig og fantastisk, Altså, så det, altså, men du ved, vi, altså, man er jo opmærksomhedskrævende i den her branche, man er nødt til nogle gange at hive lidt opmærksomhed til sig, hvis man også vil, som for eksempel hende efter x have nogle andre muligheder mm. andre, ja, yeah, jobs. Camilla Frederikke, hvad tænker du om det? Jeg synes, at det er lige så meget minusenergi at sætte en negativ fokus på det. Altså, mm -hmm. det, det synes jeg da. Altså, ja. Girls gotta do what girls gotta do. Altså, jeg har right. det sådan lidt, hvis er sådan nogle... Hun... Jeg elsker, når du kommer med dine engelske citater. Nej, sorry. Right. Amir, so Ay, er, I annoying. Amir, jeg er fucking nederen. Nej. <laughs> <laughs> Nej, du er der. Amir, <laughs> jeg får så meget hug for det. Hvad er i en Det er da hyggeligt. Kan du ikke dansk? Nej, ja, det, synes det synes jeg Det siger de også ikke. til mig. Jeg synes, så det er fedt, du. Annoying. Kan du ikke snakke engelsk? Kan lige du ikke snakke engelsk? Jamen, det, ja, når de siger, kan du ikke snakke dansk, så siger der bare tilbage til dem, kan du ikke snakke engelsk? <laughs> altså, sådan, ligesom når folk good siger, Hvorfor, eller, du så for meget, måske er det dig, der er for let, har du overvejret det? <laughs> uh, I den er god. I mean, then sorry, then I, I interrupted go. you. Nej, du var så godt. Go on. Hvad yeah. um, snakkede vi om? <laughs> yeah. Yeah. Vi snakker om, om det er opmærksomhedskrævende. Altså, lige Linde, altså, stop nu. Hvad synes du, Camilla Frederikke? Jamen som sagt, jeg synes et eller andet sted, at det, som Sigmund også siger, jeg synes et eller andet sted, hun bliver også nødt til at tænke på sig selv og sin fremtidige karriere. Mm. Hun har jo nok noget til et sted nu med X-faktor, hvor hun tænker, at jeg udvikler mig ikke længere. Der, der, der kommer ikke mere guldkorn ud af mig i det her. Og så er det bedre at sige far i god tid også, så de kan nå at finde en ny, så de lige pludselig står efter en sæson og siger fuck. Mm. Ikke? Så jeg synes et eller andet sted, at det er det der færdigt. Det er lidt det samme som når man siger op på en arbejdsplads. Nogen har en måneds søbsilser, nogen har tre måneder Det er jo heller ikke fordi der skal være dårlig stemning der. Det handler bare om, at okay, så har vi tid til at finde en ny. Ja. Kristine? Jamen, altså, hvor lang tid har hun været øh, x faktor Lang tid. Altså, sådan, uh, jeg, ikke engang, uh, det over, var det jeg kan ikke engang huske hende, så sådan, du, hun har ikke rigtig gjort opmærksomhed. Så, så, <laughs> jeg, kan så, så. jeg kan ikke huske så Rønne. <laughs> men, øh, men, altså, ja, prøver at høre, Sofie er en øh, living legend. Altså, hun, og hun gør det jo bare så godt med hendes lille hus på Langeland, og ja. hendes to børn og hendes dejlige mand, og køre lidet også, føler jeg. Mm. Altså, Instagram, den boomer exactly. jo. Ja. Så hun, er, hun lever men, med det. Hvor har det på et andet tidspunkt? Nej, jeg synes, jeg er egentlig meget enig med Sigmund. At hun ligger ligesom en, en, en arm ud og tænker... Mm. Det er jo... Ja. Nu er det nu. Jeg skal have nogle nye jobs ind. Mm. Men jo, det er lidt... Og jeg vil også sige, at man kan analysere det alt, hvad man vil, og det er jo det, som du skal, og det er jo det, medierne gør. Men jeg vil også sige, at hun har fået rigtig meget hate, og hun får meget unødvendig hate, især fra de, der lever på størrelse Dansker over i Jylland. Altså hun mm. får virkelig meget hate, som jeg ser det på især Facebook, når der er artikler, og så skriver folk jo og laver bræk-emoji, og jeg ved ikke hvad. Ej. Altså de er meget ubehøvlede folk. Er det på grund af mod... det der udtalelser ja. om kvinders rettigheder? Ja, det er nemlig, det, det er blevet lidt en trend, synes jeg, for mange mm. hate på Sofie Linde, og det synes jeg ikke er fedt. Okay? En trend, som min mor ville sige. En trend? En hvad? hvad en, trend. Det? en trend. En, en ældre, trend. Ældre, ældre, ældre mennesker kalder det en trend. Ja. Hvad, be, hvad? Trend. Det er en trend. Det er en trend. Nå, det er en trend. Oh ja. God, jeg forstod det så slet ikke. Nej, det, det er okay. Greta og Britta. Ah, jeg vil slet ikke ja. følge med her. Nej, det skal jeg lige følge med. Men prøv at så skal jeg så spørge jer personligt. Sådan der, øh, vil I sige, at I er opmærksomhedskrævende? Og øh, har I nogensinde oplevet at blive kaldt opmærksomhedskrævende? Ja ja ja. <laughs> ja. Altså, vi er med i et reality-program. vi for at Rikke er den eneste, der er bare helt lukkig. Hun siger ikke noget, lidt Nej, jeg synes faktisk ikke, at er opmærksomhedskrævende. Nej. Det synes jeg faktisk ikke, er. Nej. Nej, men jeg, vil, jeg vil gerne vide at Og er det med vilje, du ikke vil virke? Øh... Jeg har for eksempel aldrig nogensinde selv kontaktet pressen for at sige, hey, hør lidt den her historie, mm. jeg har. Mm. Øh, jeg blev kontaktet i, jeg tror faktisk, du ikke i går, eller sådan noget, eller i forkors, hvor det var sådan, at... Øh, nu vil jeg ikke sige, hvem det var, men det er spurgt, om jeg ikke lige kunne give nogle øh, yderlige kommentarer til, hvorfor jeg fx ikke har deltaget i Fashion Week og sådan nogle ting i år, hvor jeg bare sige, men du kan jo se den video, jeg har lagt op omkring det, den, der tror jeg, have har haft det, så, altså, mm -hmm. Og så skrev jeg bare lige lidt uddybende, og så, nå, okay. Så ja, nej, jeg føler faktisk ikke, at jeg opmærksomhedskrævende, men jeg vil da gerne have opmærksomhed, når det mm. er, like... Du er jo jamen. influencer, så I lever jo af opmærksomhed, <laughs> så sådan... Altså, jeg vil gerne have opmærksomhed, når jeg synes, det er sådan en fed og sådan job noget. Altså, Ja. Ja. Men jeg vil også sige, at altså, det er jo heller ikke nødvendigvis en dårlig ting at være opmærksomhedskrævende. Ja, altså, det er hverken positivt eller negativt. Altså det er, sådan Fordi... en, uh, det er bare altså... så længe du har noget på hjertet og du har noget du gerne vil sige mm. og noget du vil inspirere folk med, så synes jeg det er jo godt situation. at være opmærksomhedskrævende, hvis du mm. gerne vil have opmærksomhed for det. Ja. Ja, jeg mener helt sikkert. Hvad siger du? Altså, jeg er altid blevet kaldt opmærksomhedskrævende af min mor Nå, og ja. min familie og... Ja også nogle gange mine kærester, og sådan noget forskelligt. Men de mener vel heller ikke, det er negativt, eller hvad? Mm, nej, jeg tænker vel, det er meget sødt. Altså, det, ja. Mm, men, uh, det er bare en del af min personlighed, måske, men jeg, det er ikke en negativ måde. Altså, mm. Det er mere bare sådan op at køre. Og... Men at jeg hører det til reality at at gerne vil have opmærksomhed, ikke, altså, ikke fordi man sådan opsøger det, men man kan godt lide opmærksomhed. Ja, Det er, ja. Ja. Det er det også derfor, man siger ja, til at være med på tv, tror ja. jeg. Det er det, fordi ja. man godt kan lige også at lave ting, hvordan man ligesom kommer i fokus. Ja. Præcis. Ja. Mm. Men du opsøger det bare ikke, så det er måske nogle forskel med, at der er nogen, der opsøger det, og så nogen, der ikke gør, mm. og men stadig får opmærksomhed. Jeg tror bare, at jeg opsøger det på andre punkter. Altså, mm. ja. Jeg at synes man... det ikke, jeg er krævende. Nej, altså jeg vil da mene, altså er alle stort set ikke der. Altså i hvert fald alle, der poster på Instagram hele tiden, det er vel også et slags opmærksomhedskrav, at man ligesom poster noget og tænker, ej, nu skal I se, hvor fed jeg er. Det er vel noget med noget anerkendelse anerkendelse. Jamen det er jo nemlig det. At gøre, ja. ikke? Men det er, jeg tror, der er, det er forskelligt omfang, hvordan man søger det, og hvor man søger det, og hvilke platforme, om det er i Altså hvis I siger sige, hun er ekstremt opmærksom Ja, ja, ja. Altså hun er jo nærmest en hungrende Ja Enige. Men det okay, bliver yet, spændende, det... så nu ligger jeg jo lige en reklame ud, fordi at, uh, på mandag kommer Daniel Wolf og Tobias yeah! Følgeren ind hos mig. Jeg elsker ham, der Daniel Og var. vi skal simpelthen uh, snakke om hele Filavrsen-sagen, og ej, de var nede og lave... Ej, ej. Det er jo Mr. Onlyfans. Oh my god. Ja. <laughs> Godt, er det er så folk ikke kan sige det, der, sig det. det Christine. Igen, Christine hvad er det, du gør? Nej, ikke Kan du, jeg sige ikke det? kan yeah. <laughs> <Ej. laughs> kestikulerer bare... Øh. Er det, fordi de er flotte, eller hvad? Nej, eller... er du slet ikke med? Jamen, jeg Det var jo porno jo, ja. med Filausen. Men er det så pæne? Mm, nej, men der er Sobhia, som også er süd, og kan også et eller andet. Han er bare en lille tatoveret gut. Ja. Altså, er, jeg, føler, jeg... jeg tror, han er vild i Jeg ja. tror, at det er på tidspunktet altså, det passer godt ja. videre. Vi er Jasmin og Mika. Og øh, det lytter til Markus, og <laughs> ja. Var det sexet? <laughs> Det kan da godt være. Det ved jeg ikke, har lavet nogen bedømme. Altså, det lærer man folk om med at bedømme selv. Ej, han er så... Nu skal I høre, det, som der heller ikke er noget, gået nogen næser forbi, i hvert fald i løbet af den her tid, det er, at uh, det for nylig blev offentliggjort, at Tyskland sender 14 Leopard 2 kampvogne til Ukraine til at bekæmpe russerne. Nu tænker I bare, okay, det ved vi alt om. Mm? Uh, disse kampvogne skal nemlig uh, angiveligt være de bedste på markedet, og kan derfor ændre krigsbilledet i Ukraine. All Du ser ikke for lige her ud. Jeg tænker det der. Okay. Jeg troede, du snakkede om fashion, da du sagde Leopard. <laughs> I don't know. <laughs> jeg går det lige ned. Jeg det lige ned. Der er, Rusland er... Ja, der jeg, jeg, er krig. Jeg, koger, jeg koger det ned. Der, der er krig i Ukraine. Nå, Rusland, ja, ja, ja. ja. Det har, der har jeg Græde fanget. Det, yes. ja. Og så øh, har man nu besluttet, at man gerne vil sende nogle af de bedste tanks til Ukraine og hjælpe ukrainerne mod øh, øh, Rusland. Okay. Og det kan have en meget stor øh, virkning, og det kan ændre hele krigsbilledet, altså det kan ændre, hvordan krigen går, hvordan okay. den kommer til at ske. Øh, og okay. der er også mange andre nu, lande, der har sagt ja til at sende flere tanks ned til Ukraine, mm. og nu snakker man om at Danmark at sende også tanks ned til Ukraine. Okay. Men der er jo lidt et problem, fordi at, at det er det en god idé at sende tanks ned til Ukraine og støtte ukrinerne? Fordi at man eskalerer jo konflikten. Og det kan jo potentielt, som Rusland siger, inden i atomkrig. Mm. Og Rusland har ikke ekskaleret selv, vil lige pludselig gå efter civile? Ja. Selvfølgelig, Selvfølgelig har Rusland det. Men nu er det problemet, er, at man... Rusland synes jo bare, det skulle være mellem Ukraine og Rusland, og nu begynder hele verden. Ja, det er jo fejhold, altså det er jo et mega lille land i forhold til Rusland. Jo. Og hvor stopper de henne? Vil de så også lige pludselig Polen? Eller hvad? Det, altså, det, ikke, nej, nej, det, det det er jo lige noget af det. Så spørgsmålet så spørg, så spørgsmål er til jer, er det, er det godt, vi sender alle de her tanks ned? Eller? Send det lort, altså, og lad os få det her overstået. Men jeg synes, noget med rent drikkevand og mere sådan noget nødhjælp, og det er jo meget, det skal vi bruge penge på også. Altså, de bliver jo bumpet sødder sammen jo. Mm. Mm. Så det er en god idé i hvert fald at sende de her tanks ned. Hvad siger du, Sigmund? Jamen, her? det vil jeg også sige. Okay, ja. men selvom og nu, nu siger Rusland jo... <laughs> Hvad griner du er det? Jeg griner bare, at og kigger på mig. <laughs> og sådan, jo, ja, jeg kan ja, det kan godt se. Jeg ja, bliver helt i hovedet. Det, så jeg siger jeg det ved også. det ikke. Jeg, jeg har ikke forstand på krig. Nej, du bliver bare helt rød i hovedet. <laughs> ja, jeg, er i hovedet. jeg har blush på. Nå, okay. Det der så sker, det er, at Rusland kan godt ende med at blive trængt op i en krog og være ligesom... Nu taber de krigen, fordi vi alle sammen hjælper Ukraine. Perfekt. Og som sagt, det kan jo ende i atomkrig. Det er inde med at Rusland de bare smider en haløse. Putin han, øh, han tror bare, altså, han, øh... så du tror det er falske. Jeg tror det er falske. Så du siger det, fuck det. det send dem alt det der afgaker altså, altså vi kan jo hele vesten kan jo smadre Rusland på no time. Altså NATO kan jo bare altså smadre hele Rusland. Men det har vi jo ikke lyst til vi vil jo gerne løse det her på en ordentlig måde. Mm. Øhm, og det gør vi der... ved at sende tanks afsted? Ja, og så der jo været alt det der med at Tyskland øh, ikke vil have at de her, fordi de er tyske, de der øh, leopard øh, mm. tanks der. Øhm, så de skal også godkendes og så videre. Mm. Men det er jo fordi at det, Tyskland har den der historie med krig og så videre. Mm. Nu snakker jeg også øh, helt ud af. Det er godt. Men øh, ja. Ja, men, øh, men, øh, men altså han øh, tror bare derover. Han er bare en gammel dement, syg mand, som øh, gerne vil have opnået det sidste inden han dør. Altså, okay. han er helt blæst om der. Hvad tænker du om alt det her, Camilla Frederik? Jamen jeg er egentlig meget enig. Jeg synes også vi skal sende sted. Jeg synes vi skal hjælpe derover vi kan, og jeg ved godt at vi snakker meget om vi også skal beskytte vores egne grænser. Problemet er bare lige nu, der er ydergrænsen den vigtigste, fordi vi står sammen mm. og begynder Rusland og Putin først at bombe et ø, europæisk land, jamen så er mm. vi der jo alle sammen. Så på en eller anden måde, så føler jeg egentlig, at vi allerede nu står i samlet flok. Altså, mm. øhm, jeg, jeg, jeg synes ikke, vi skal være bange for Putin, og et eller andet sted, hvis der er sådan, han vælger at bruge atomvåben, Hva? det er jo ham selv, han kommer til at ramme i sidste ende, fordi mm. he's one country. Men nu er jo, øh, du har lige sagt, Kristine, han er en syg mand, kunne han ikke bare være for en ligeglad? Selvfølgelig går han det, men det bliver hans undergang, og det ved han jo også godt. Ja, men altså, tror han så han ikke, tænder, han gå ned? Han jo unge russiske drenge i krig. Mm. Præcis. Altså ja, han er faktisk glad ham der, men... Jeg tror også altså et eller andet sted. Det tror jeg ikke, vi skal lade en mand bestemme øh, en masse landes øh, fremtid. Det, det tror jeg ikke er sundt. Nej, så, Æm... så du vil også sige, send alt det materiel vi har. Jeg ved ikke om jeg vil sige, send alt. Nej, men det, send det, så meget det... vi kan. Ja, send det der der, der vi er nødvendigt. Ja. Og så lad os stoppe eller få afsluttet krigen. Ja. Sigmund. Ja. ja. Hvad tænker du om det? her? Jamen altså, ja, det er meget gode pointer, der pigerne har, men altså, som du også siger, det kan også være, at der bliver mere sådan, kaos og mere mm -hmm. sådan, hvad skal man sige, hvad siger man, sæt ild til, hvad siger man... Ja, hele verden. Ja. til bålet. Ja, sådan ja. noget der, ikke også. Altså med, at krigen kan blive endnu mere voldsom og forstyrrende, mm -hmm. ikke kun i Ukraine, men måske også nogle af nabolandene, hvis der kommer så meget uro. Jeg bliver bare nødt til at sige, når man går til den længde, én ting er at bombe sådan steder, hvor det er sådan, det har militær. Øh, hvor det militære mål, det er én ting. Mm. Det kan man måske forstå når man er i krig, men at begynde at bombe efter civile mennesker der ikke har noget som helst med krigen at gøre, det er der hvor jeg siger, der bliver vi sku' nødt til at stoppe det. Der, der er det bare mm. gået for langt. Mm. Ja. Det var et lille kort emne, for vi skal selvfølgelig også videre til Shakira. Et, et meget, meget tungt emne, vil jeg sige. Det jeg synes hellere vi skal snakke om Rasmus Paludan, Hvad fucked up han er og Det hvad? gjorde vi sidst, det gjorde vi sidst. Nå. Der var du da ikke. Okay. Desværre, det er undskyld. Ja, det er, Dit er navn er Asbjørn Nielsen, og du lytter til Markus og Reality Hvordan vil du sige det sexet, Kristine? Hvordan? Det, som vi lige har hørt. Det hørte jeg ikke. Jeg sad lige med mig. Nej, <laughs> hey, han lød som Hulk. <laughs> du ved... Du lytter til Markus' reality Panel. Du lytter til Markus' uh, reality Panel. Nej, det, <laughs> det, var, det var faktisk <laughs> ikke så godt. Jeg kunne godt gøre det lidt bedre, hvis jeg lige mig. Ja, Jamen, jeg synes, det var faktisk okay. Det var okay. Du holdt bare en lidt lang pause. Ja, men jeg skulle lige tænke over, hvad jeg skulle sige. Okay. Ej, jeg er lidt tabt lige nu, jeg er lidt ret. Så kan jeg lige få på øh, rette vej igen, fordi Shakira og Piquet har været meget medierne. For nylig efter at Shakira har udgivet sangen BZRT, hedder den. Øh, der diser hun Piquet og nævner, han har udskiftet hans Ferrari med en Twinko-bil. Det er en ikke særlig nice bil, åbenbart. Og har udskiftet sit Rolex med et Casio-ur. Det, det er også et ur, der åbenbart heller ikke er så nice. Uh, herefter har Piqué mødt op til fodboldtræning i en Twingo-bil, og han har flere gange online vist sit nye Casio ur Så han har ligesom gået imod alle de her ting, hun har sagt. Piqué offentliggjorde også for nylig sin nye kæreste på Instagram, som han var jo utro med Shakira med. Mm. Så spørgsmålet til jer, det er, uh, skal, altså, hvad skal Shakira og Piqué gøre i den her konflikt? Altså, kan den overhovedet uh, løses? Altså, de har to børn, så ja, jeg det. tænker, at den skal løses. De har ja. nemlig to børn. Ja. Du sagde til mig, at du vil elske at snakke om det her. Ja, ah, men prøv at have, altså, mm. um, Altså, preach girl. Altså, jeg elsker Shakira. Jeg synes, at... Tanken om, at han har været i hende utro Altså, hvad sker der i verden? Altså, så er det godt, at hun er ældre Især når det er, at man har sat to børn til verden sammen Hvis man lige pludselig ikke elsker hinanden mere Så stopper man det, inden man begynder på det shit I'm so sorry, jeg har zero respect for Hvad hvis man Altså, du elsker hinanden Og man får børn, og så finder man ud af, at man falder ud af kærligheden Det er det, jeg siger Så bliver man skilt Ja. Så inden man lov og være utro Ja, 100% Hvad tænker du, sig man? Jamen jeg, er enig. Jamen, jamen, jamen, jeg er enig, altså, ja. Yeah. Det blev for, <laughs> for seriøst. <laughs> jamen, jeg, jeg, jeg er meget enig, altså, sådan, men are pigs. Yeah. <laughs> straight <laughs> <man>. straight <laughs> ja, ja. Straight men. Jeg skal oh, sige, yeah. at one them, <laughs> <laughs> <laughs> Straight men. Men prøv at høre, er det fordi, at Shakira Ej. ikke er kommet over at pique? Er det derfor, hun laver sådan en sang her, eller hvad? Det er da lidt Miley cyrus ja. Øj, yeah, altså, yeah, yeah, sådan, yeah. Du ved, hun prøver ligesom, at hun har fået til at have traume ja, og det skal ja. hun ligesom have bearbejdet. Mm. Og det laver hun ved at lave det kunst og det kultur, hun, hun mm -hmm. laver, altså. Men øh, er det måske ikke? Der er jo nogen, der godt kan anse det for at være lidt petty. Altså det er lidt... Øh Nej, han har været en utro. Han er min, ja, oh, altså en 12-årig pige, sådan nej, uh, ikke 12 år. Men altså hun er, hvad er hun 20, 22 eller 23 eller hvad er det? Jamen, ja. Hun er ikke særlig gammel nej, det. Er, når man er så rig, og ja. børn, og, så kan man ikke modstå men alle disse Men de hvad er så lyst. med Marisol, er det ikke det samme? Altså eller altså Liam var vel ikke uh, utro. Jo, Oha, han var okay, så sorry, det ved jeg. Ja, det, var, det var han jeg var, var, med det jeg var med Jennifer. Okay, det er jeg ikke for. Det okay, jamen så så I mener det er faktisk okay at at opgave mod utroskab. Ja, og det bliver gjort i sangen nu. Ja. Og man skal godt nok lede længe efter en mand, som der ikke er utro. Ja. Altså, jeg ja. tror, alle mine kæreste har været utro. Nej. Ej. Og så ham den eneste, som øhm, der ikke var mod utro, ham var jeg utro. Det... Nej. Ja. Jeg vil altså gerne sige, then... sig, at jeg har aldrig været utro. Wow. Men... Husband-material, right there! Oh god, altså, Ej, hvornår... ja, men... du mig? The yes. date, altså, hallo! Oh jeg skal lige vide også, og det er jo faktisk godt, du lige kommer ind på det, fordi har I nogensinde prøvet at, ikke at kunne komme over nogen, og så måske... Altså, altså skrive, lave noget andet. Skriv en sang, eller gør et eller andet. Altså, kan jeg få nogle store på yeah. Ja, jeg tog ud rejst i et uh, halvt år, der efter mig og min ekskærs gik fra hinanden, ja, for ligesom yes. at få det helt på afstand. og Alene, faktisk. Så mm -hmm. det, det var rigtig positivt for mig. Mm. Jamen altså, jeg har jo også været totalt heartbroken over min italienske fling mm. der. Mm. Men øh, altså, jeg kunne ikke andet end at, at græde. Jeg græd, græd, græd hele tiden. Det var din måde at gøre det ja. på. Ja, det var vigtigt for mig at få det ud. Kan man lade Frederikke? 20 år siden. Eller 10 år siden, ikke 20 år. <løbænden> 10 år siden. <løbænden> <løbænden> <løbænden> ja. Eller der kunne også være nogen i mellemtiden. Jeg det behøver sig, at være jeg jo ja. ikke være Sorry. Der har bare ikke været en kæreste. Det er jo ikke, fordi jeg har været totalt celibat i det. Men vi har jo snakket om, at ham som der var der sidst, han har såret der ret meget. Ikke? Jo, det. altså jeg vil sige, det der problemet, det er, at de fyre jeg har datet, har nok bare ikke været de rigtige. Jeg synes, hver gang jeg datede dem, så har de taget stykker af mit hjerte med, og mm. det er aldrig sådan helt helet igen. Øhm. Nej. Det gør man aldrig. Det er Nej. vigtigt at tro på, at der er så nogle mennesker derude, der ikke ved det værste for én. okay? Ja. Okay. Yeah. Mm. Min mor plejer at sige, der er ikke et land fuld, eller der er ikke en spand fuld, der er et land fuld. Ja. Yeah. <laughs> og det, synes jeg faktisk, at fremragende sted lige at slutte den, fordi nu skal vi faktisk mm. til... Ja. Sladerrund. Okay. okay. Mit navn er Sinan Turkman, og du lytter til Markus og Rallati ah, <laughs> Jeg tænkte lige, vi skulle have den igen. Jeg synes, yeah. det, jeg synes den er lidt sjov. Nå. Slader. <laughs> yeah. Alright. Og vi tager det bare en af gangen. Okay? Mm. Så, og jeg vælger lige, hvem der skal starte. Vil du, at vi starter med dig, Kæmpe Frederikke? Nej, vil du ikke gøre start, men nu, nu har jeg fået ja. Vil du gerne starte? Start. Jamen, så tager vi den til Christine. Jamen, øh, jeg har hørt en lille fugl synge om, at øh, Love is Blind Scandinavia bliver lavet. Og det skal jeg selvfølgelig være med i. Hå? For jeg elsker Love is Blind. Ah, jeg har aldrig set, det Ej, hvad det handler Men skal du, skal du? Jamen, det, det kan jeg slet ikke udtale mig om. Men det har du lige sagt. <laughs> nej nej nej, jeg, jeg bare ikke det kommer til Scandinagen. Og det skal jeg da være med i, siger du? Ja, og det skal jeg da der. Ja, det vil jeg da gerne være med i. Nå, altså, ja, jeg, det, har det du meldt dig med til? Nej. Er det sådan noget med, man kan melde sig til? Ja, det er det. Har du meldt dig til sig? Det kan jeg ikke udtale mig om. Hvorfor kan Ej, du ikke melde mig? Nej, har du, ja, du har meldt ah, dig til. Nej, jeg har du. I var spændende. Nå, men har man valgt hvem der skulle være med sig? Jamen, det kan jeg. jeg, jeg må ikke udtale mig om. Så det er meget. Jeg har skrevet under på nogle ting så. Så, så du er med? Ja, hun har taget. Okay. Ej, wow! Ej, Ej, det er løgn. Det er sådan. Ej, hvad? Er det løgn? pest. jeg har os. ikke skrevet under for noget. Nå. Men, øh, men det kommer. du er i kontakt med... Ja. Så du har skrevet under noget? Nej. Ingenting? Nej. Men du er i kontakt med dem? It's a problem. Du nødt til, men altså, ellers så kan jeg jo ikke bruge det som slader. Prøv her. høre. Sladeren er, mm. at Love is Blind, mm. Scandinavia, bliver mm. lavet. Og det kommer på Netflix. Okay. Og hvad handler det om? Prøv lige give den en lille hurtigere. det er, hvor man uh, dater, hvor man ikke kan se hinanden. Okay, ja. Yeah, mm. yeah. Og det er skandinavien, for det er helt Skandinavien. Mm. Okay, og du, uh, du, du vil rigtig gerne være med? Jeg vil super gerne være med. Ej, det vil jeg også. Ja. Men, men du, du kan ikke fortælle lidt om dig selv, om du er med? Eller, nej. Uh, nej, nej. Hvorfor må du ikke fortælle det? Hvis du, hvis du ikke er med, kan du lige så Kan godt. du ikke lade være med at træde i det mere? Nu, gå videre. Okay, jeg går videre. Jamen, jeg er jo journalist, og fandt det det her. Ja, jeg jeg, at jeg, det kan vi måde. snakke om bagefter over en lille... Et, et, et eller andet. <laughs> <lille plads>. Sigmund. <laughs> Sigmund. Sigmund. Ja. Slad. Hvad har du? Ja, altså mit slad, det må vel være, at som vi jo også snakkede om kærlighed, at det ikke er så eksisterende, fordi jeg har givet op fordi det i København og Danmark er meget indspist og mm. kedeligt og... Øhm, jeg har været der, hvor jeg skulle være. Så min strategi, den er simpelthen, at jeg nu har lavet mig selv til adrogynt på Badoo. Så okay. jeg, det vil sige, at min personlighed den er halv mandlig, halv feminin. Okay. Så jeg kommer ind på alle de heteromænds swipe-side som en, yeah. en, et væsen, eller et adrogynt person. In, ingen køn. Right. Ja. Fordi jeg er jo... Jeg kan, og, så, men, og, så, og det er jo overraskende, hvor mange der swiper til højre og, og gerne vil ses og mødes. og du ved, Men de er jo meget diskrete, fordi de vil jo gerne prøve noget nyt af. Og sådan, du ved. Men, så det er min... Ja, okay. Han jeg, meget jeg, jeg, jeg skal bare lige spørge, fordi... At, øh, så hvis jeg var på Bumble, ville jeg så ikke blive overrasket over dig pludselig... Altså, bumble. At du kommer op? Bumble. Bumble, undskyld. <laughs> bumble, hvad er det? Nå, ja, hvad er det? Nå, det, bumble, det er noget, det er noget bumble, andet. Nå, det ja. ja. sådan noget <laughs> Harry Potter. Når no, Badu... Og så, men bliver jeg så ikke overrasket, eller hvad? Over, jo, det og det er der jo nogen, der bliver også. Ja, ja. Så er der jo nogen, der skriver, Åh, oh, hvem fucker du? Du er ikke en kvinde. Du er, ikke, du er bare en bøsserskende. Men der så er, der er nogen, der gør det. Der er overraskende det, mange. Så din sladder er, du er på Badu. Jeg er på Badu, og jeg matcher og ses med hetromænd. Gifte hetrumænd. Så, ja. ja. Også ja. giftet. Du også ses med giftet. Hvor man, Ej, hvordan man gør... Hvor de Ej, kort? Nej, det er fint. Det er Prøv, jeg skal bare lige vide, Æ, Sigmund. Ej, nu har du lige 20 sekunder, fordi vi skal selvfølgelig også nå Camilla Frederikke. Hvordan mødes man sådan diskret? Så kommer de hjem til Grete, jeg trækker gardinerne for, og så har vi ellers en hyggelig aften. Mm. Hvad er en det hyggelig aften? Det er... 10 minutters hyggesnak, en eller anden film med rødvin, og så går vi ellers i aktionen. Ej, ej, okay. ej, ej, ej. Jeg vil så gerne være en på væggen. Right. Okay. Ja. Jamen, så jeg har aldrig and fået and bedre sex, end de helt... Og går de bare bagefter. Ja, okay. men så ses vi jo måske jævnligt. Jeg har jo flere... Det er det, du, du siger, med får meget sex. Må jeg spørge, jeg, må jeg spørge bliver det sådan, er det fordi, det bliver meget uskyldigt, fordi de er helt to? Ja, præcis. Ja. Og okay. det bliver meget spændende for den. Vi skal lige ja. hurtigt videre. Vi skal ja. videre. Måske. Kan vi lade nu, Jeg har jo lige pludselig, nu har jeg masser af hemmeligheder, som jeg ikke Kom nu. Kom med lidt <laughs> guff. Lidt guffelig guff. Jeg ved ikke... Du kan se kæmpe. Ej, jeg var... Ej, jeg... Du sagde du havde noget? Klar. Ja, så... du havde ja, dig. Jeg ved ikke, det er jo ikke så relevant for Danmark altså, føler jeg ikke. Ja, men jeg havde sådan, altså jeg har lige haft en video på TikTok som nærmest er gået sådan, eller den er gået viral. Ja, så? Øh, hvilket er jeg rimelig sindsy på sådan mindre end 48 timer er den gået viral, hvor der er sådan næsten fået en million øh, visninger Det wow. er Wow. Men ja. hvem er det du snakker om? Det er en, øh, det er en øh, influencer der hedder Michaela en beauty influencer, som er kæmpestor på TikTok der har lavet et samarbejde med Malaurial, men som ikke rigtig har øh, annoncer, eller, lavet annoncer, altså mm -hmm. øh, fortalte, at det er sponsoreret ud over sådan en lille mini, som jo er lov, ulovligt. Mm -hmm. Og så derudover, så kan man se hende sidde med... Hvad, hvad er sladeren, Hun er jo i gang med at fortælle Men jeg forstår ikke. Du bliver nødt til at kode. det ja, kom så. Jeg, jeg ved ikke lige snak. gør det godt. Ja, kom, jeg er ikke så god til sladeren. Nej, kom så Nå, Men sladeren er jo bare et eller andet sted, der er rigtig meget snak om det her med, om Loyal egentlig har betalt hende for at bruge falske vipper i den her mascara-review, som hun laver. Hvor det var sådan, at jeg så tænkte, hold kæft, man det bliver nødt til at, ligesom at, at, når man snakker om opmærksomhedskravene, jeg føler ikke opmærksomhedskravene, men jeg mere, bare set, hold. F jeg skal have den mascara, så skal jeg selv prøve den, for jeg har selv sygt lange vipper, mm. så jeg skal se, hvordan fanden den ser ud, når den kommer på. Og så lavede jeg også sådan en response til det, mm. og den er jo så gået viral nu, hvilket jeg synes er rimelig effing fit. Øhm, undskyld, Løjhjælp, mm. men hvis det fucking er rigtigt, så er det jo faktisk, altså, ja, det, det er jo rigtigt. false advertisement, og faktisk pissolovligt. Ja. Så værsgo. Ej, kom, det jo lige for... At, loyal, loyal, <laughs> at de bruger falske vipper. Loyal bruger okay. falske vipper. Ja. Muligvis. Det er, Muligvis. Der er jo ikke, og børn slutter i Afrika. Bare. <laughs> Nej, det er jo bare det er jo falsk advertisement. Det er jo det, det ligesom handler om. Og et eller andet sted, det er jo med, at... Man må godt komme med to sladere. Må, må jeg Fuck dig. Hvor, hvor, hvor mange... Øh, hvad står der på din konto? Det kommer du aldrig til at vide. Du sagde, du ville sige det. Vil du vinde den? Der kommer jeg. jeg siger, at det er en god gave. Det er en god gave. Hvad med mine? Ej, jeg har lige selvfølgelig mig selv, at jeg er sammen i gift det. Det kan sige. Jeg vil gerne have hver gaven. Det kan jeg ikke fortælle. før du Så kan jeg ikke fortælle dig noget. Det er noget for noget, Marco. Så du giver den her slaget? Ej, fuck dig. Jeg kan bare mærke, at du synes, det er så optørt. Han er journalist jo ikke. Jeg er journalist. Ja, han bliver jeg bliver skal... godt nok ikke. Han det bliver billede. Jo... Jeg skal jo prøve at få det meste ud af. Jer. Det skal have lovelse. Jeg, jeg forstår også ikke. Jeg har lige au... Ej, Du har lige afletet lokale eller? Jeg elsker at men jeg synes, så er det fandme Ja, Det er rigtigt. Jeg skal vælge en vinder. På en tredjeplads Nej, det, det kan jeg ikke gøre Ej. Jeg vælger bare en vinder Prøv at høre øh, jeg, oh, Den er faktisk svær Fordi jeg synes faktisk at, Altså hvis det er rigtigt Så er du jo first mover Derhenne øh, Camilla Frederikke Det ville være sindssygt Jamen det, det øhm, er det Det er faktisk Jeg, jeg tror jeg vil sige At vinderen øh, Vinderen det er jo Sigmund Ja Arh, se, det er jo bare fordi, der er noget med sex at gøre, det Nej, fordi, så... fordi at øh, øh, Christine ville ikke fortælle mig, om hun overhovedet var med. Og du siger noget med loyal. Altså, loyal er en meget fort Jeg har totalt eksposed hele mit kærlighedsliv. Og, du, yeah. og, og at han har også eksposed hele sit kærlighedsliv. Okay, så, så for at ja, man skulle vinde, ja. så kan man bare fortælle, hvornår man, man sidste havde sex, og hvad det indebar. Så, så så vinder du. Hold kæft, jeg synes, det er nederen. <laughs> oh, oh my god. Jeg er en total konkurrence. er men... sidder bare, at jeg bliver helt deprimeret. Christina er helt deprimeret. Jeg vil lige hørte sige til sidst. Du har selvfølgelig vundet intuitivt. Nej! Nej! Nej! Jeg vil gerne ja, sige ja, tak for jubi. i dag, det var alt i noget fra Magus og reality-panelet.